Let me pull see Hej och välkommen till The Other Unward. jag heter Rebecca. Jag heter Erik Vi har en gäst Hej Camilla <laughs> Yay, Camilla Woo. Fantastiskt Från Planetpodd och alls mm -hmm. Ja, du är nästan everywhere. gäst Jag kommer nog inte vara poddryck du inte? Jag har inte sett Star Trek Fast alltså, du, du kan ju literally se ett avsnitt och sen vara med True Jag tycker att jag har, inte, alltså jag har kollat på ytterst lite Star Trek mm. Och hela grejen är ju typ så vi har inte heller sett allt och därför gör vi det här. Det är jättenice jag har sett de nya filmerna. Mm. Så jag det har inte jag. Jag har kollat på väldigt gamla Star Trek. Vi hade en, en gammal partner som Envisat med att du skulle kolla på Star Trek när vi skulle ligga. Det var lite weird. Mm, Så jag har väldigt konstiga I mean, associationer med Don King shame, men nej, men sure. det var det var lite awkward. Yeah. Det var King som King shame, det är en det är en grej. It's a thing. Okay. It's a thing. Look it up. Go Google it please. <laughs> <laughs> shame journey. Shame, shame, jag är shame <laughs> shame mannen. Shame shame inte. Ja. <laughs> Um, uh, vet du Senast vi tre var på samma ställe samtidigt så pratade jag om t-shirts. Och nu har vi t-shirts. Ja, Woo! de är jättefyra. Uh, nu är det slutet på månaden så jag borde väl berätta mm. vad pengarna ska gå till. Ja, gör det. Uh, ja, tanken är att vi ska vara på 2016. Mm, 2016. Mm, mm. um, och... De pengarna kommer, det kostar en hel del. Därför är vi inte där 2015. Och bitvis det är det, lite för tajt bara. Men pengarna för t-shirtsarna kommer att gå till, för att finansiera det. Och sen resten skänker vi, skänker vi bort, tänkte jag. Mm. Uh, så att, ja så det är bara köp. Det är har väl också. som planeten brukar köra? Det brukar, vi har inte gjort det. Innan. Exakt, det är det jag säger planeten eftersom det inte har och tid Men det har varit familjen. Vi skänkte bort det mesta av mm. det vi fick in då. Mm. Så det är bra, så det är bara att köra på. Vi har inte sålt jättemånga, jag jag kommer inte säga hur många, det är bättre att vi inte låter det vara, men vi har sålt några. Vad kostar de? 150 kronor. man kan gå in på... De är skitsnygga, jag är typ imponerad. Ja, brukar min hud, den finns inte att köpa än. Den är exclusive. Den är riktigt nice. Men det känns som en bra bossperson-grej. De kommer sälja sig. Oh. De måste göra till något annat som är barmin till biologi. En smoking. Eller en, en sån här. Vad heter det? En, som en, blir en med... One Piece. Ja, just jag det. Att en ganska ja, One Piece. Stora med planeten. Mm. <laughs> så blinkar när jag bara typ, yes. <laughs> Nej, men typ Om jag är ute någonstans. Så, Den känner jag av baspulsen. Så, uh, uh, <laughs> och sen, och ibland så kommer adressen för djupt. <laughs> yes. Så, oh. Google Glass fast konstigare. jag typ jag ser ingenting för att jag, ser, jag, jag, jag, jag, jag jag kommer att se en fall hela tiden för jag Det är man... så ad glass som man kan ändra till vilken advertising alltså. man liksom. Hjälp. Eller så är det typ Hjälp. någon too cool bara. men det kommer de här um, jag vi gjorde någon uh, Det kommer en t-shirt i augusti eller slutet på när Pride. Jag don't know. Jo men det är augusti det är right. typ vecka 30 mm. på om jag, bara, jag kan aldrig mm. vara på Pride för att det är på medeltidsveckan okay. det, well, är... det som kommer att kom hända vi kommer trycka upp då. För jag gjorde någon uh, uh, I helgen så lite staff i USA yeah. uh, Bra staff Helt amazing grej att komma hem efter turné, Stopp. Och bara, varför alla regnbågsbilder? Mm. Bara. Mm. Typ gud, det var helt sjukt um, Minns inte vilket land det är Som inte längre tillåter kvinnlig könslimpning uh, men... Nigeria tror jag uh. Om, om det inte är NGO. Om, om, om, om det är så att det finns massor av människor som lyssnar ner och NGO tar ju Ni har inte haft sånt på flera år. Förlåt, jag kan inte sånt där. Men. Jag är inte heller helt säker. Jag skulle kunna kolla upp det mest nu. Nu har du min mobil. Yeah. <laughs> <Sittar> <laughs> här med. Vad var du skulle säga. Jag tänkte säga jag vill inte var sämre än alla andra jävla podcastnätverk. För Nördes gjorde. Uh, jag såg ett svamp nej, nej Nördet gjorde det. Jag, jag säga, nu måste jag göra det. Så jag gjorde en skjegkast. Först kom, kom på hur jag på hur jag, hur jag skulle göra en regnbågsvariant av planeten Logge. Mm. Men det var lite bortom min Peggy-ray. Jag, jag, jag, jag, jag kom inte på hur man gjorde det bara en ah, ja. uh, Det inte på ett snyggt sätt. Jag, alltså, jag hade, det jag hade kunnat göra är bara att ta loggen och sen typ. Fast jag kan fixa det om vi vill. Well, nu spelar jag Nu är yeah. Men mm. jag gjorde däremot en skäggkast regnbågsvariant är Så den tänkte jag vi ska göra. Typ, vi typ, de, typ, kanske säljer den bara då och sen kommer yes. inte, den kommer Det, är gynnt, det. Ja. det var skit. om vi det. det nice. jag, jag ska se. Jag ta lite. Det kanske um, jag ska se när det blir men när det, kommer. Det, det kommer. vara liksom så här: man, man har en vecka på sig och sen kommer det att göra dem igen mm. för ett år kanske. Mm. Mm. Ja, men det kan vara säga en ongoing thing bara. Ja, men precis, en pride så det. nu 2015, 2016. Ja. Nu jag hittat hittat ett ställe. Ja, men ja, det måste klart vara man att bli så lite väntar jag Nej, men nu när jag hittade stället som jag tycker som jag tycker funkar, jag gillar. Så kommer det en massa stuff Very good. Vi Och då kan jag göra så här, de är sällan som ju jobbar med. Så att ja, bra. Jaha, fett. Det var det jag ville säga. Ja. Yep. I Very approve. Cool. Idag tänkte vi ha tema bara för att sommarvärmen slog till. Nu vet vi inte hur det för väder nu de lyssnar men just nu är det 30 grader varmt. Då blir snö på måndag så att det Ja. Kommer snö. Eller Det ska väl vara varmt nu ett Jag har ja. jag såg på aftonbladet eller vad fan Tonight det var. Det var så här, "Oh my god, det blir så varmt att folk kommer dö mm. Okej, okay, det kommer bli jag så, typ jag såg, så Jag, såg, så jag såg, en, yeah. såg en vuxen man som skrev på Facebook typ Åh oh, jag hatar den här värmen Om det är så här om det är morgonen, typ När vi ska koppla alla Cooper Kommer hela täljen bli förstörd jag bara såhär Gå och dig. Och du är man Du kan gå runt utan någonting på överkroppen Fuck yeah. you Okej okay, to be fair Jag vet när han kanske har någon så här. Det finns folk med sjuk Sorry <laughs> <laughs> Alltså visst det finns folk som är allergiska Men då hade han antagligen skrivit det. Om han är en sån högutklagare Hade han definitivt Fast kanske Antagligen antar att folk Stanspoler vet om det ibland sure, kanske men vi gör är lite trött på att klaga om samma sak varje år. Ja, Jag fattar inte, jag ja, inte. Ja, det. Är det, är varmt, är så här, det är för det är Det är inte lagom jämt. Det är som att klaga på SL. Det är lite ja... På, om, om, min polare, Theo, uh, han som gjorde designer-loggen. Han, uh, han, klagar, han klagar en hel del på SL. För han eller han jobbar ute mitt håll. Mm. Han måste åka den sträckan för att, här, de jobbigaste tiderna. Jag menar inte klaga på SL när de gör fel. Utan jag menar klaga på SL för att det är kallt ute fast. Och det typ är det. är is på spåren och då klagar vi på mm. ja. this happens every year guys. För det vad det är teo i fall jag tycker det är lite så mycket så oh, nu är det dyrt om man ska flytta till Atlanta eller håll käften håller Det här är det, alltså, det här är liksom så här det finns de de, de, de, de vet om att folk inte gillar det här. Men det inte så kom som en sjuk. oj de mest sura. Men det är ju som ett problem med ett monopol. Liksom. Ja, ja ja, precis. Det är ju bara så är det. Så typ, man kan inte göra så mycket men det är där Matteo gör när han när någon typ som idag när det var jättemycket strul för hans deltiden. Så skrev han till SL direkt på Facebook. Mm. Ja. Och då blev det en massa andra menar som gillar. Så, så i stället för att bara... Gör någonting då? Ja, ja det är det hon gör. Go till. Make yourself heard. Mm. Sen... Det kommer inte hjälpa någon att du skriver på din Facebookvägg. Mm. Jag är på SL. Ja, det blir man. Det är, majoriteten är arga på SL. Ja. Det är, så how how it. It. Och då har vi ändå en av de bättre kollektivtrafiken. I, en, mm. Som inte bara i Stockholm för att den är det är ju bättre skulle än det gå igenom någon stora delar så att av Sverige, man bara säga för det finns ju förslag på gratis kollektivtrafik som mm. skulle det funka mm. om man omprioriterade pengarna och snälla löste typ mm. så känner jag bara yeah. säga för att det vore fantastiskt och det vore så himla bra för miljön och det är ja, skit mm. finns det människor som jag typ så jag tycker det alltid är alltid lite kul med folk som typ såhär, skriver jätteförtolt typ så att ah, det var någon som försökte planka bakom mig då jag betalar för mycket om man gratis råd med det då. Mm. Så mm. det är en mm. inte skrei typ så alltså, jag har med mig så jävla fin grej tycker jag var jättefin. En, en, en person som kom fram till mig och bara alltså, är det okej okay att jag går in bakom dig? Det? det är helt okej okay om, om du inte tycker att det är okej okay, men jag har inte råd. Jag bara, absolut. Ja, men då är så frågar jag, ja. jag kan tycka att det är väldigt obehagligt att folk så här, springer efter en mm. och är nästan på en, men det är bara för att jag tycker att det är jobbigt. Ja, men man vill inte ha någon på en oavsett Nej. vilken situation. Men det Eller var såhär så fråga. kanske man vill, men... Ja. Så. Så så. Det finns vissa situationer när I'm det är I'm helt okej. Okay. <laughs> ja men, men ja men alltså, ja. man tycker så så för min del är det nyfälligt just att berätta att jag köper min så mycket kort för så här. ok typ och, och den logiken typ så att någon står nej, men det typ osedvart man är nu för tillfället så det, det står folk och pengar för att det folk har inga pengar mm. Mm. så nästa ord men människor utanför utomför konsum så borde jag nämligen, liksom, jag har minst en råd med mat. så därför. Borde... Precis, exakt. Jag kommer se som en väldigt stor asshole, rightfully so, för det är jag. Ja. Alltså, vettiga människor, okej okay, nu, nu kommer det lite gnälla, men vettiga människor som mm. det första de tänker på när de ser en, en människa som tigger på gatan, mm. är inorganiserat. De tjänar säkert jättemycket pengar. Man ja. bara... Nej! Det som frustrerar mig mest liksom. angående hela den här tiggare -grejen. det är att det är så här... Även om det är organiserat ja. på något sätt så är det ingen som har tvingat dig att ge pengar. Nej. Det är det som är poängen med tigeri. Mm. Man ber folk och du ja. har ett val att inte ge pengar. Ja. Varför folk stör folk får så det så dåligt jävla inte, mycket? Liksom. Jag, jag, tror, jag tror absolut att det är organiserat men där måste du att det är organiserat gör det, där, det, gör det som värre. För att de, alltså, de, det är inte som att om den här människan får upp 500 spänn idag, det gör inte den här människan. Säkert. Men om den skulle få, det är inte så att den här människan har nu 500 kronor utan de måste ge en ganska rejäl cut till vem det nu är som Precis, är då. Mm. Det gör ju... Ja, som du säger. Det gör det typ värre. Nej, det är väl folk som säger... Att, men det är folk som säger... Ja, men det är kriminellt. Jag blir som, men hur, hur? Hur är det kriminellt? Hur kan det... Alltså, ja, nej, det de ger alltså, om pengar. Ja, ja, de har inte fel heller, för jag tror absolut ja. För att det ligger kriminell verksamhet... Det som styr allt det där... Fast det, det du gör, när inte typ, om du bara här, använder det som argument inte är pengar, att äh, de har säkert någon så här... Du måste fylla så här mycket upp här whatever, eller så åker du på whatever. alltså Det är inte så här oh, man, no, det, no worry, det är en värld att leva i och bara så här, schysst extra knäck, tigga lite alltså, och de tar liksom inte i beräkning den totala underkastelsen det nej, innebär det, att sätta sig där Ingen som vill alltså, nej, vara nej, i den nej. branschen det är här, Folk har så fett på bidrag, det är samma typ av människa ja. som bara Åh, de får säkert ihop mycket pengar på mm. tiggeriet man bara, Åh, Säkert. Absolut. Ser, det är det jag ser hela tiden, folk som går i hundra hundralappar till ah, Tiggar. Yeah. Jämnt. Det här är väldigt mycket därför typ om ni kommer ihåg ni som typ så här ändå så minst minns ni filmen Snabba cash? Det finns ingen scen du och kvinnan står i ett NK tycker pengar för det är inte så mycket <laughs> pengar för, <tror> no. <laughs> no. Exakt. Det, <laughs> det finns, finns en om anledning funkar till det. Så skulle alla. Men alltså det, är, alltså, det handlar det. inte om sig så fanforts alltså, förstår du hur typ så här uh, alltså, om man, om man är så, så dum som man typ tror att det är så här det är lätta pengar där. Mm. typ så här, literally tittar på marken och bara hoppas att någon är snäll och ger pengar. är alltså bara så att, att, att, å, att ta det steget. så alltså, tror jag för... att det är så här en helt okej okay levnadsstandard är ju yeah. bara så såhär yeah. de har säkert någonstans att bo. Man bara gud vad skönt att ja, de har någonstans verkligen. och fucking bo. Oh, alltså, så. Det är som också med så här: om jag ser att de har telefoner man bara ja, ja, det, är, man det bara. är det sista ah, man, har man gör sig yeah. av med också. Ja, det är så här, det är den sista så här, försök att leva själv utan en telefon. Ja. Det kostar dessutom inte så jättemycket i månaden att äga en telefon. Och det är liksom det är sista man gör sig ja. av med för att det är liksom kontakten med yttervärlden ja, men speciellt om man jag, typ vet vad de inte har Spotify eller Netflix konto ja, liksom Exakt. det är så här, vad Spotify ja yeah. Det du kan vara det det är gratis. Okay. <laughs> de söka det kan. Du måste säga Spotify eller vad heter läkenheten var? Ja, det Okej, förlåt. nej Där kan man kommer jag inte Slash rant, men Ja, men ibland det är så fint när man ändå är med likasinnade. Yes. Ja, nej men jag känner väl inte så många. Jag minns någon gång för länge sedan så fick jag uh, uh, uh, några. känns som gjorde vi träffade så att säga. Jag var ute med honom och någon till. Och han och han sa att jag var jättekockad och såg att jag blev rädda ut. När jag typ impulsade, det var någon, någon snubbel som satt utomför McDonalds vid Mommans story. Och jag impulsade gick in och säger ja ah, men är du hungrig? Och han bara, ah, okej, okay, okay, jag köpte mat. Och mm. de, de, de, de pratade inte med sådana typer. De, anyway, fuck it. Uh, det är inte det vi ska prata om. Nej, vi, ja, vi det en sommar idag för att det blev så varmt. Jag vet inte hur vi kom in på det här. Men. Eh, och vi har då fått lite ord. Så ja, vi kan ju börja. Nu får du Jag har inte låst så den... ja, ja. Okay. ja, bra, nu vet alla det. Min ja, mobil är alldeles låst. Du hade kunnat bara säga att du hade låst upp det bara för att det verkar skall Nu ska vi se om vi har någonting vi kan. Jag är ärlig Erik. Jag tycker ändå att jag kan relatera till de flesta här. Men ja. Det första vi fick var mygg av eh, min samekompis som bor fett <laughs> långt upp i Norrland. Och jag kan bara så här, Gud gudverken relatera, för vi hade turnéstopp för i Luleå. Mm. Och var där liksom i fyra dagar. Och fy helvete! Alltså har man, all har man aldrig varit i Norrland? Jag antar att de flesta har varit i Norrland. Men om man varit i Norrland <laughs> på sommaren, då vet man vad mygge är. Annars ja. har man fan ingen jävla alltså, det är helt sjukt. Man Gå går in med en dimma av mygg. Ja, okay. Alltså det är jag, helt sjukt. Jag minns min... Uh... Min morbror, min måstör som berättade om han gjorde, jag för att han gjorde lumpen uppe i mm. Norrland. Um, och han hade fått typ så här 90 myggbett på ryggen. Ja, nej, men det är, helt, alltså det, det är och, helt sjukt i huvudet verkligen. Men nu är han typ så immun. Han blir aldrig biten av mygg. Är det sant? Ja, helt sick. Jag bara, jag kan ta en sommar av 90 myggbett om, om det ja, är över ja, för ja, allt sen. absolut. Verkligen. Sure. I'ma som man säger. I'ma som man säger i den här, <laughs> här världen. Nej, alltså jag hatar mygg. Jag, alltså jag, har, jag har en sån passionerad hat. Jag får alltid mest myggbett av alla. Det är verkligen Noterar även den. att du, är den, du har bara armar idag. Ja, jag vet. Det är jättejättepuckat. <laughs> jag har en jacka med Första sommaren det var 2011 tror jag det kanske var. Eller 10, jag vet inte. Det spelar roll, Men jag rakade i huvudet första gången. Mm. Och då var det så här, ja, yeah, nice. Oh, Såhär, jag oss också. Åh oh, nej, Sen bara alla mygg. Titta. <laughs> det, det är en stor, <laughs> rund sak som... Kan så hon måste blodvis Och sen det är såhär blod. Åh gud Huvudet måste vara Alltså jag kan tänka mig Huvudet måste vara ungefär som fötterna oh. För det är det jobb Alltså jag fötterna är Jag får alltid jättemycket på fötterna ja. Jämt Det är verkligen det värsta stället Att få myggbett på ja. så det, så det är, är. weirdo med sånt där Jag börjar klia bara av tänker på det här Ja Om ni ser Jag kliar med i huvudet precis nu Ja jag blev också att... lite Fan alltså... Men jag Värre Insekter gör... på sommaren Tycker jag är nattfjärilar För att jag har Somfobi för nattfjärilar It freaks Jag tycker cool. de är coola. Nej, de är inte coola. De är hemska och är håriga och äckliga. Ja, <laughs> <gonna> men do it? <laughs> I won't do it. I will not. You do anything for jag love you, you jag, var <laughs> jag var nära på att så här, inte gå in genom min port för att det var en jättestor nattfjäril i närheten av vår portkortsdosa. Jag, jag, jag kan, här, det, är, det är lite kul för jag kan säga förstå varför mm. man tycker att det är obehagligt. Men alltså, jag tycker jag, att de är balla. Det är, liksom, helt, men... det är korkat för att... Om det är någonting som inte gör någonting så gör eller det, de gör ju, det ju De är otroligt ting. passiva liksom. ja. mm. de, de fladdrar. Ja. Det är men väldigt men kul när man så så... väcker dem på dagen och de sitter någonstans och så väcker man dem. Och de bara Åh, åh, åh, åh, åh Åh, åh, åh, åh Åh, åh, åh, åh Åh, åh, åh, åh Åh, Tack. Men så okay. för grejen är att det är konstigt. Jag har inga problem med vanliga vanlig affär, eller? Nej. Makes no sense. Har du sett Mothman? Nej. Det är inte liksom en superhjälta som... Mm. <laughs> det finns väl en superhjälta? Vet du, Nej, jag tror inte. Det inte. Kan... Det alltså, Batman det... ser lite ut som att han skulle kunna vara Mothman. Mm. Uh -huh. Mothman är alltså, det här är en Richard Gere film från... Uh... Vi snackar om den i skänkkast ja, han uh, för typ två år sedan. Ja, det finns en vi. Det, det här är lösbaserat på så här verkliga händelser. Uh, och, uh, Mothman är alltså, man vet inte vad han är. men Det, är så, det sägs att han tenderar typ, att dyka upp på ställen typ, om man ser honom så ska man uh, ja det finns ingenting alltså typ så här, det, det, det här är jättedumt det är från det varansyftet där väl han dyker upp och sen någon gång genom så från har det händer någonting iobbit på det stället han är så här doom uh, message Ja men typ säger samma att ja. han dyker upp senast det det som man som omen, liksom. dokumenterat alltså man kunde dokumentera han eller typ, det finns ingen bild på honom, men senast han ska ha dykt upp så här, han hängde väl mycket i den staden under typ, något år och sen typ så här i, där filmen handlar lite om det för det var uh, han uh, det väldigt, många gånger, väldigt många människor såg honom en loppad av några månader, eller. Mm. Och sen uh, så var någon stor bro som typ bara rasade upp på hur många som ens oh, stod. Men det så, han, gör, han, han gör ingenting för att så här, Inte så att han varnar någon, det är bara någonting och än. det kanske är så att det. det implied thing är att det är han som gör. Nej, jag nu. tror inte det heller. Alltså det är så, de förklarar i filmen som att bara för att man vet vad som händer, det betyder man inte egentligen så här typ, right, om du tar att det är någon snubbe som är på skidskrapar och står utanför putstarfönster han ser ganska långt bra bild bort så han vet ju typ vad som kommer att hända en liten det gör inte honom till någon för oh, Gud det gör inte man han har bättre utsikt på det mm. Mm. Ja, och det gör inte heller honom till Men kan det, vara lite, det känns lite så här correlation is not the same as causation det är så här, bara för att han är där betyder det du är ju folk spända på att nu kommer det hända någonting mm. ja, Så alltså... kan man ju tolka det som att allting som händer nu är för att han är här. Ja, fast alltså, det, det är inte bara där. Liksom det är bara det var, så här katastrofer det, det, som händer. Jag kan alltså tänka det, mig det att, att hans det kan... grej är att, att han får energi från katastrofer och så känner han av när de kommer hända och så är han där. Jag och på att titta på. Dessa här, ja, jag det är han gillar det. Liksom. Men borde också. man inte vilja vara där då? Det är så här, var man händes, kanske är där då, jag var men ingen som märker Vad bara, snart händer det. Stort, vad fan händer det då? Det är jätteintressant. Det är värt att kolla upp. Även det finns en dokumentärman också. Det är ganska intressant faktiskt lite creepy men det är, det är coolt. ja, det så, det är min säker. Måste vill jag inte träffa. De är så här <laughs> gigantiska snabel som man säger. <skratt> inte det bara så här man... på. Ja, det är väl det för... Så de kommer... uh, uh... det finns. Nej, men They're fucking everywhere. Så kommer Ant-Man. Oh, just ja. det. Uh -huh. jag var jättedöd för myren när jag var liten. Oj, jag, jag åt myror när jag var liten. Jag. De då smakar <laughs> okay. citron. Ja. Vad smakar de? Citron. Ja, Jag gillar inte citron Det uh. oh, var go. därför uh. Jag var bara så här, Vi hade, och våra grannar hade ett landställe När vi var små Och det var en jättebacke från deras hus Ner till själva ingen där vi brukade vara mm. Och hela den backen var alltid full av myror Så antingen mm. sprang jag I panik upp och ner För den backen Eller så fick jag åka på så här flakmoppe och alla andra fick gå för jag vill säga I'm not touching the ground. Jag är, jag tror att jag har inte så mycket jag har liksom inga så djur förbi eller någonting men jag tycker inte om när det kryllar. Mm. Jag har väldigt väldigt svårt för det mm. som här likmaskar som kryllar, ja, myror klänt. som bara kryllar. Det har skitsvårt för jag blir så här åh gud ta, äh! du, du, du tycker andra andra i den är ganska då då. Ja. ja. Men, men det så. finns äh, element där. Det är som Oke äh, mumien när man alla jag fucking skärbeerna man bara jag har sett Mumin. Mm. Men jag vet inte, jag är rent generellt jag tycker inte om insekter. Det är många det är få insekter. Flyger myror tycker jag är, är vi Men det känns som att de fastnar i allt. De fastnar i håret och de fastar på kläderna är... jag, jag, jag, jag, gillade, jag jag blev lite så här jag gillar myror jag började gilla myror när jag såg när uh, älskling, jag krympte, mm. krympte barnen. Ja, för de får hjälp av en myra som är jättesöt. Och sen Gud, dör, dör myren för den slåss oh. men en alltså, skorpion. Jag menar, jag gillar Ant. Ah. Filmen, den här animerade... Ah. Woody ja, Woody Allen. Som är mm. <laughs> men ja, alltså, spindlar, nattfjärdar, getingar, allting, nej. Men, så, is, mm. just, man, kan, man kan gilla en så här en, det, en, en liten, så här, det finns ett ord för det här när man har gjort någon, en, när man tar ett djur eller, eller ett föremål och gör den lite som man ger den lite mänskliga drag vet du. det, mm. for more ja, visst, ja. Visst. Alltså, det går ju eller sånt och sen ändå liksom inte gillar själv. Jag, jag gillar lejonkungen men jag skulle aldrig vilja hänga där. fuck you up alltså. då, jag, alltså, det ser som mysigt ut att hänga med lejon ja. så här, folk som faktiskt vet vad man ska göra ja. runt lejon liksom. Det så så bara in händerna i en man ja bara. Jag vill bara jag vill ha ett café åt lejon mm. eller en tiger tack. Ja men du Ja men <laughs> Jag skulle lätt kunna vara så här. Alltså om det var så att jag inte typ hatade värme inuti general, så skulle jag lätt kunna vara så här safariledare eller något ja, det verkar så cool. Det verkar riktigt coolt. Jag, jag, jag såg en det finns nåt klipp på Youtube. Genom någon någonstans och de, har, så här, de har ha väldigt de har Men det, är någon, uh, det står lite några ungar och tittar på lejonet med glaset. lejon tittar och sen hoppar de mot glaset. Men mm. det de obviously ville göra var att hugga jävligt det blir väl liknande med liksom. så här en gorilla eller nånting där man bara springer mm. fram och slår på glaset. Mm. Alltså, det var bara typ såhär, jag, typ, så jag tror det var mer typ såhär, vad fan har du på med? Ja, jo, men ändå så här hade det inte varit en glas där. Då hade den fan boxat ner. Mm. Och då hade den nog stå där och tittat och pekat. Maybe. Jag vet inte, jag tror inte att gorillor är villiga, man ska lita på, de är också livsfarliga. Ja, alltså, alla djur? Typ, ja, alla, alla djur bräks, är såhär, de, yeah. de, de, de är djur. Det skulle bli typ. någon räv. Ja, det här var nice. Jag som blev puri. helt chockad när jag insåg hur små rävar var. var ja. När jag var liten. Jag var så här, jag trodde att de var typ vargstorlek. Ja. Och så jag bara, va? Men det är inte som en katt. Det är ja. mycket katt. Ja. katthundar mm. liksom. Ja, I approve. Jag yeah. var på Berlin Zoo förra året. Och där har de jättemycket stora katter. Och så lyckades vi tajma med när de åt. När de fick, alltså, och bara så här, höra en lejonhanne growla som de gör, Shit. alltså det var helt skönt. Man bara <laughs> okej, okay. ja, du du är en stor katt mm. du var mycket baslåda att jobba med där. Ja, är... jag, tror, jag tror man, man måste säga för man, man, man, man reflekterar inte över uh, hur pass stora och mäktiga de här djuren är egentligen Ut, för vi, vi har ju bäst att göra med djur, sådana djur via tv. Mm. Exakt. Mm. Och då är det så att på filmer eller whatever mm. eller typ tecknade filmer ibland sjunger de. Jag menar, man måste <laughs> se inte det. Som är såhär... mm. Men det, är, det är helt sjukt att stå bredvid dem. Det är det. Så man står så pass nära att man förstår hur stora de är man bara, oj, de här existerar. För det är det, är det man inte mm. lever i länder där de här jättedjuren finns. Ja, det, är det, är som, det är väl det som är fascinationen med typ älgar. Så älgar är ju helt fucking gigantiska. Alltså det är det helt, helt sjukt. verkligen. Jag har, jag att jag bara berättar historier från min barndom. <laughs> vi, min mamma var dagmamma. Så vi var typ så att vi var femtonunga, det var hon och till dagmamma och hon, de hade med sig alla dagbarn. Och vi sprang runt ett hörn inne i våran så naturpark som vi har i närheten av oss. Och mamma kommer runt hörnet och säger att det står en gigantisk älghona och hennes barn står i närheten. Mm. Och vi springer mot den. Och det är bara så här så bad idea! Bakar. Ja. Ah. Uh, hände absolut ingenting förresten, men nej. det var ju så här barnen var ju bara så här, de har ju sett älgare på i serien, och allt sånt där, och det så var de, de, de kan också utöver de kan Leila tillagd, de har ju typ man ska inte klar. De vet inte mycket alla staffdag yeah. på Ja. Väldigt. Mm, yeah. Ja men det, det är ju muskler. Ja alltså, jag menar älg, är jag väl inte så. Den har ju inte en krona liksom, men Nej, nej, jag bara menar typ så att de har Ja ja, mm, för att de jag mm. liksom jag skulle nog vara mer rädd för att du blir trampad än Jag jag menar bara typ så här, även om den är lugn. Ja, jo. Som så att man ska inte gå med en räv egentligen. Nej, för oh, rävpest. Alltså jag hade nästan tagit det? rävpest om jag fick hosta lite mer. men mm. a... don't do it. <laughs> I'm not do. It. <laughs> I'm gonna make you stop doing it. Okej, okay, ska vi Vi går vidare nästa. Vad vi här? Jobba med. Jon i min klass skrev fisk för han har fångat en gigantisk fucking Fast fisk. Väl lite så här, jag, menar, jag tror att det är mer fisk. Ja, men då Sen skrev han också bara så här: Jag fiskar varje sommar. Mm. Uh, han jag skrev fisk med stora bokstäver för att han lyckades fånga en så här. Så här lång. så Nu ser jag ingen. Det här är radio på hög nivå. Men den, <laughs> Väldigt jag sträcker ut mina armar rakt ut. Jag har ganska långa armar. Mm. Den var gigantisk. Säger så här, Hon har ganska långa armar. Mm -hmm. Om ni vet vad de säger om kvinnor med långa armar. De har förkortat röje på sig hela tiden. Eh, sen har vi Karos syster säger badboll, sand, pigelin och fotsvett. Jag åt en pigelin ja. idag. Alltså, pigelin är fan fucking fantastiskt. Jag älskar pigelin. Så jävla gott. Jag tycker också om pigelin. Jag kommer ihåg när de kostade 4 kronor. Jag kommer ihåg när de kostade 6 kronor. Mm. Ja, det var sex kronor väldigt länge. Med fyra kronor mm. var liksom hela min barn och fyra spänn. Min pappa är en vana av att köpa hem ett helt paket med pygelin att typ äta mm. allting på en kväll. Ja. <laughs> så total överdor. Så här... <laughs> så, <Sockerstin. laughs> Jag vet inte, det är bara just pygelin. Det, det är, är så där... jävla gott. Ja. Mm, jag hatar typ päronsplitt när de förstör <laughs> isglas med vaniljglas Jag gillar i och päronsplitt. Ja, det är nog jättemånga som jag det gör. Kan. Jag... Jag, vill inte så här, jag vill inte vara den som är den, men mm. Det finns en, en, en, en, en chans att vi har pygolin i huset. So <gör> oh, som man säger på tyska. <laughs> <laughs> där, hör att mickarna ramlar och alla springer. Lower <laughs> <gudum, dung, dung, dung. här> oh, back. Jag är färdiga. det var pigelin, oh, Det en pigelin då. Det var en liten liten liten liten det var varmt att jag tog sig liten ett stort vatten, det är kall nog, så liten liten liten liten liten liten liten liten liten liten så liten <laughs> i vattnet bara vad så här alltså blir vi helt nästa ja det låter nice Jag det är tips jag tänker mig att ha pigelin i typ så här, mineralvatten mm. och låter det läsa upp det lätt det, mm. det är så jävla vad har recepttips här alltså det, det, det, finns, det finns ingenting jag tycker typ så här, det är lite, så här ta stort örlass vi tar så jag har en massa 150 ml glas hemma mm. och sen fyller de typ typ med så sen fyller med vatten och kanske kanske lite citron eller nåt så där mm fuck <laughs> bit för del. Och sen liksom när det är varmt och du bara tar så här och bara, det, det, det, det smakar, det är så fantastiskt. Ah. Alltså, det, den känslan när det är så här varmt eller typ så här känslan när du hoppar i duschen första sekunderna av vatten. Det, yes. det, det finns ah. aldrig alltså det, det slår allting. Det jag brukar, på tal om det här med fotsvätt så brukar jag alltid skölja fötterna när jag kommer hem för att jag har mm. fortsätt. Liksom. man får ju det på sommaren. Och det är också så här, det är den bästa känslan. Ja, ah, det är helt amazing. Bara så här, höll av sig mm. efter att det varit varmt. Alltså det, det, det, finns, det finns ingenting som är så gott som att dricka vatten, kallt vatten när man är jättevarm och jättetörstig. Jag fattar alltså jag, jag vet inte om det är, jag kanske känns dig god men något som jag säger det får inte vara för kallt. Jag kan inte dricka det då. Nej, men det, det måste vara för var kallt, var det borderline för kallt då? Nej, men om det är så här ett fullt glas med ja. is då blir det liksom då ja. får jag brain freeze. Brain freeze liksom det mm. Riktigt kalt annars ja. är det. måste mm. vara ja. mm. Eller Kl kylskapskallt också. Jag tror att det blir söndags eller någonting. Eller jag vet inte någon dag det var när jag var lite på dålig humör. Då brukar jag alltid kolla på typ så här typ eller hot fuzz. Och jag tänkte bara scenen när de bara, bara get back to the station now. Och då han jäktade i sig sin glas för att kunna säga. Och sen får ja! han brain freeze. <laughs> det är så de var så här, nu gäller det. Det var nu gäller det. Alltså hot fuzz. Mm. Mm. <laughs> har du Nej, nope. mm, jag, <laughs> mm. jag tycker vi borde göra om det drinking game, ja, det, det var verkligen. väldigt väldigt kul. Vi kollade på alla de tre filmerna och man hade bara, bara spelet. Alltså det var alltså man bara dricker när de säger vissa saker eller de det ja, var vilka olika saker de Det var Det var så här, när vissa karaktärer som är återkommande liksom mm. spaced och alla de här filmerna till exempel och så var det när den här repliken kommer för det är ju så här saker som händer typ likadant i alla filmerna. Mm. Såhär, när det här händer, när det här oh händer gosh. när det här säger det här men då kör vi typ såhär, jag, jag, typ, såhär ähm. uh, vi får när vi, så, vi är klara, vi hittar bara random datum sen bokar vi det och så mm. kör vi bara så har vi, sen för de som kan, de får kunna för mig är det i alla fall så att de filmerna kan jag säga hur många gånger som helst ah, och ja. det, jag, jag vill ge alla chanser till de som inte har sett dem och ser dem och såhär, i, i sköna sammanhang ah, ja. Då, du måste, kan, då ska du med också. Ja oh, absolut. I don't have a choice. Du, alltså, <laughs> no du, men men du kommer liksom få tre filmer till som du... Du kommer gilla dem. De är nog inte med på topp. Nej. Men för min del är det typ, såhär, Sean typ, såhär, bland med topp tre. Mm. Men jag är också så här: Alla filmer som jag kommer se som jag kommer skriva om kommer kanske inte vara på, på topp 50. För top nej, nej är liksom, såhär, det är verkligen inte. Det är många kultfilmer. Men precis, liksom kultfilmer är ju verkligen såhär. Men precis, alla de är inte på. Mm. Whatever. Liksom. Nej, precis, De är inte alla där. Nej. Yeah. Uh, nästa ord. Ja. Yeah. Jag tror att det var har frukt och anarki. Uh, och så har vi väldigt mycket medeltidsveckan-relaterade ord. Mm. Ruiner, kullersten och kravat. Typ. Uh, turister. Ja, det kan mm. vi göra. Jag tycker det känns som att i, kanske i och med att vi bor i Stockholm, liksom, men det känns som att det är mer turister här på vintern. Eller så kanske jag är i stan oftare på vintern. Vänta, men jag bara, det känns som att så här... Att det är mer turister på vintern. Ja. Ja. Jag, jag tror det. att alltså, just jag Stockholm bara... tror jag är... Eller nu, det här är fan jävla mansplaining-show <laughs> av mig här. Men jag, jag tänker att det, är tydligen, alltså, att det är så att eh, liksom Stockholms vinter är så här... Turistkonceptet man ska säga. Se gamla stan på vintern. och det är så otroligt vackert med snön. Just i gamla stan där man ser flest turister. också. men Det är samma sak som det är en fyr snöckel mellan dig och för några år sedan. som vet jag att ville fira jul i New York på grund av alla filmer man ser till absolut. Det skulle kunna Men vet hur mycket folk det kommer att vara. Det är det som är grejen. Kan du fira? Jag kan att typ säger Passover i New York istället. Det kommer också att gå Det Jag missar man i New York. Det är ingen annan som gör det. Även när det inte är någonting i New York, det är folk där. På det är ju, här, det ja. går ju typ inte att gå mitt i vintern eller mitt i sommaren så går det inte att gå på Västerlånggatan. Nej. I normal takt. No. Alltså Lång... ah, där jag, så här, ja. Och det här turistgrejen, när folk går i ganska normal takt och bara stannar och tittar rakt oh, upp. My God. Och man bara, oh my God, jag försöker, jag bor här. Jag tänkte åka till gamla till Sajfokhandeln i söndags. För jag har varit till alla pepp efter att Genesis så jag ville köpa de hade någon här och jag ville se om Termini 2 men jag ville ha på Blu-ray mm. men då hade de någon sån 99 men, det, kan det, men det, det är så värt det men det, det, det är ingenting och liksom, men det är bara såhär, oh, jag måste åka till stan mm. söndag när det är bra mm. väder. Det jobbigaste tycker jag är att gå in alltså, att gå in i cypher på kanden på sommaren det är, att det är alltid 50 grader varmare där inne ja, än det någon är annanstans jävla bassa, i hela världen. Jävla det Man får liksom skjort. gå in och så här. ha någon slags mindset att jag kommer att dåligt bastu, här inne. Liksom. Det, är, det är så varmt. Jag kommer inte kunna gå och så här strola här inne och Nej. bara, ah gud vad mysigt, det, här. det här kan jag hänga ett tag. Jag mål... Nu går vi hit, hit och hit och sen går vi ut. Jag tycker så jävla synd om de som jobbar där. Mm. Jag jobbade på ett sådant ställe Fast, en sån butik där det inte fanns. Det gick inte att installera aircondition. Alltså jag tror ja. att det här är precis samma sak ja. i gamla stan. Det, är det gamla hus. hus. Ja. Det går inte att installera en vettig Jag skulle bara säga, motera fläktar fan ja. överallt. Ja, det och det är väl det som typ säger en bara, fan det är så varmt. Hur klarar när att sitta här? Fast ge det typ 10 minuter när du är van. Ah, ja, man ja. vänjer ja, sig. De, de som är där på, på kanten, de är ju där hela dagen. Mm. Ja, så man vänjer sig men man märker också att man blir jävligt trött och matt. Och det, mm. det, är, så här, det är inte kul. Liksom. Man får ju också, ge, alltså jag i alla fall får väldigt långt i huvudet om man är för lång ja. tid någonstans där det är väldigt armt. Liksom. Mm, så. När det blir, för det blir ju jävligt dålig luft. Det är det också. Mm. Ja. Det är inte bara det att det är varmt. Nu det har är de ju här... ofta dörren öppen så det kommer ja. väl in lite. Ja, det mycket, är ju någonting liksom. mm. Ja, Jag ska snacka lite med... Jag försöker få lite kontakt med dem och komma till något även några tillställningar. Typ så här, eventuellt så här... Uh, jag vet inte. Jag försöker snacka med så många som möjligt inför de här olika... Uh, alltså inför kommande. Mm. Vi snackade med våra gamla... Ja, det, det, det var igår, det var inte de mer igår, men vi var ju på igår. Mm. Och uh, då var ju enkelat Niklas Storm och Robert Elander där. De två jobbade på det som en gång tid var Magazine. Som nu är uh, Kanal er. Mm. Och uh, de snackar om att de vi skulle kunna kunna samarbeta med någon så här något som bost, större bostad typ mm. Och sen också det, det är så mycket att typ, så här, vi, typ så här, vi tar lite vi, vi delar upp det i pass så vidare på mm -hmm. sätt. Ja, det låter bra. Så alltså, för the moment tror jag skulle vara typ så här. De är ändå nu är det inte de jättemånga men just att typ så här vi är färre tror jag mm, yeah. alltså, så det, vi kanske är fler vi det laget hoppas vi är fler men mm. de är, är alltid kul Några någon ja, det finns ingen anledning att jag var väldigt glad om inte kände att de, var, att de kände att vi var konkurrenter utan du mm, liksom mm. mer så Ja. Yeah. Yeah. Så det är bra så vi ska säga med sigbokan och så vidare med det också. Okay. Stuff, jag vet inte vad, men jag var. Att ja. det där sånt kommer komma fram inom närmsta liksom så här. Mm. Alltså, Vi kommer att anna mycket i början på nästa år. Mm. Men vi kommer att vara på SIFA-mässan i Uppsala i september. Mm, mm. Jag vet inte exakt vad vi ska. Ja, det får bli, när det säger det där, det ser kul. <laughs> ja uh, jag var jag var jag var lite <laughs> jag var förbi GameStop idag. Eh vad är det weird alltså jag hade ju lyssnat ner för jag vet att de typ så här de är games just vi är så jag ibland så inne att nä nä på att gå in vi pratar om när du gör men typ att jag ibland bara inte gör det för att jag orkar inte typ det känns som en med Ja för de de vill ju prata på ett annat sätt om att typ som när köper sån mat på typ så här fast den inte de säger ah, fan fett sjärka kväll eller jag har också ja. ätit det här en gång Gud gurka jag illa gurka, gurka. Nice. jag åt gurka här en gång nej shit den vill gurka Tim typ sa wow falukorv up here nämnde sådär <laughs> <sa det. laughs> Jag har faktiskt ätit hela gurkan en gång Alltså åt gott. du falukorven som var liksom första edition förra <laughs> Okej okay, vad det som ändå var jag jag funderar på för jag är så jävla desperat sugen efter att få spela Arkham Knight. Mm. Och jag har råd att köpa en ps 4 just nu. Så jag funderar på att typ, det låter som har white peel-problem. Men jag, oh, jag kanske får tvungen att köpa en Xbox One istället. Mm. Mm. <laughs> <och du> kan... <laughs> ja, jag vet att det här är inte ett problem. Jag gnäller inte. Nej, så därför, nej, nej. nej. Men, det men, är bara såhär, såhär, jag tänkte att jag tänkte såhär, kanske kan sälja min, min, min, uh, min 360, vilket skulle ta emot lite grann, men det skulle kunna göra. Mm. Uh, och så gick in, för jag att jag kan byta in den då. Och så bara, ja, men vad får jag för det? Ja, det så alltså sen så, ja, men för du fram till 7 juli har de någon form av ett kampanj på Xbox. Och det är så här ju weird så package man får alltså Xbox fine controller jättebra är, jag vet inte hur mycket gig det var men sen, uh, och sen eventuellt typ det var något spel spelen fick till och sen kan det vänta jag med som eller FIFA jag är all right. Mm. Det är, det är väldigt, men typ, man skulle få ett scooter till så, här, så här Sparks. Vad? please also go out and move. Vadå en fysisk? Ja <laughs> oh, ja. Sparkcykel. Oh, ja. Och de är nog så här, Va? föräldrar kan köpa det till sina barn för då vet de att de kanske också går ut och ja. gör saker utomhus. Ja men typ, det kanske är det. Bara så, här, Gud, sitt verkligen inte inne och bara spelar din Du får den här om Xbox. du använder skoten också. Ja. Så det sa, det var en så här, typ, om du har Xbox 3, 3 då får du själva konsolen, kontroll. sen får du en skoter. Han bara, boom! <laughs> och jag var. vad det är, tycker du, ser det ut som att... Hur <laughs> var det där boom? <laughs> Do I look like är, a fucking det scooter är, person? Det, är så här, det där är boom för en tolvåring. Uh, det, what? Det, nej. Oh. Liksom, om det är det när du är 30 mm. då är det, det nog fel det är inte okej okay. typ, jag vet att de har ja. lite så en del av det är att de bara, säger ja. ett, och de jobbar med en som tycker jag är kul själva det förstår jag men sen är en del av det de måste vara lite är ju att mm. de får direktiva typ, var peppar och prata med yeah. folk och ja. så ja. men typ så Aj efter du säger det här kom ihåg att säger boom vad mm. <laughs> är, på var är det om du säger skoter ja, skoter, boom det de, de är någon som gör, de de är säkert någon som blandar upp saker typ jag funderar på att köra Xbox. But, uh, boom vad <laughs> <What? laughs> <laughs> <laughs> jobbet det stod egentligen varje gång du säger shooter säger boom uh. så bara uh, boom <laughs> Eller, <laughs> folk tycker att det är det <håll> här verkar fel anyway fuck it Det jävligt kul bara hade det med unsen nej men det var så här typ man han det var liksom en typ ja det var bara Eh, Hampus, en annan klasskompis som mig, eh, skriver lösriveri. Mm. Och det känner jag väl att eh, jag hade velat ha mer av kanske. Men just eh, juli är min månad. När jag känner att jag ska glömma bort vilken veckodag det är så ofta som möjligt. Sen ska vi spela in en massa och gå på film. Ja, ska vi ska faktiskt gå på bio det hela, dag, hela dagen på riktigt. Mm -hmm. oh god. Eller hur? Ja. Alltså jag känner att det här är ett så här månaden göra... alltså det Alltså saker jag vill typ alltså planeten. Ja, yeah. någonting annat. Uh, ja men det är skönt. Jag, jag, liksom, jag, jag jag hoppas typ någon gång folk så så i framtiden att ja. här, ja. det är ju lite Boosten med sommarlov det är bara att jag känner ju inga pengar så att det är bara så här, mm. eh, SL. Okej. Okay. Yeah. Men om jag ja. köper en Xbox så kan du få min skuld <laughs> Jag ska bli jättestark i ena benet för att jag skotrade hela ju, Stockholm runt. Man kan ju byta ben. Ja, fast jag skulle aldrig klara det. Jag tror inte att jag skulle klara att sparka med vänster. Men, men, typ men du ser på en cool päls. Har du sett Zoolander? Ja. För Hansel i början. Han har ju någon weird. Han kommer med en skotare. Typ. Ja. Åh, oh, jag kan bli den personen. Ja, det okay. nice. Jag har ju en cykel. Jag kan ju använda den. Ja, fast, jag pipe, tycker det är roligt typ i typ fall. Men typ. jag borde ge det typ såhär. Det ska ge ett av någon såhär, som är absurd jävla långt. Typ här har Alexander Swan Här har du min skotare. <laughs> Här har du backroblems av dig. Det går att rymma på där. I see you at food doors, boy. I'm a det blev väldigt konstigt. <laughs> ja. Jag känner att så här, löste det... Jag bara, så här, det är för varmt. Ja. No. Indoors. Jag ja, bor i ett får betonghus. Hemma, det är väldigt liksom. mycket svalare inomhus det. Ja. Varje... Jag gick från mitt vardagsrum ut på min balkong idag och det var så här, motsatt effekt från det jag ville ha. Mm. Mm. Mm. Jag, ja. jag fick bara, här... en chock på balkongen. Jag säger vattenblommor så bara... Och herrejävlar, det, det är 40 grader vi har sol på. Mm. Det är 40 grader. Det är inte mänskligt. Det är, det är inte okej. Okay. Alltså. Det går som gå in i en vägg och gå ut på balkongen. och säger, yeah. Oj! Jag tyckte att det var varmt inne. Det här vet jag inte ens vad det är. Det är bara så här... Men det är en morgonlägg på vår balkong också. Så när jag gick ut hade solen precis gått förbi. Ja. Så det var så här glas i växthus. Ah! Uh, det var inte det jag var ute efter. Jag ville ha lite fläkt ja. och lite skäms. Uh. Okay. Jag tänkte jag igår uh, att jag skulle ha lite idag men det sket ju, apparently. Vid uh, gymmet så har den AC. Mm. Vilket jag inser ser Denise bara, ja, men det är klart att de har det. Annars ska vi våga dö. Ja, jo, <laughs> jag bara, ja exakt. Well, well. Point. Point, yeah. <laughs> well jag, point. Jag tränade ju utomhus för två dagar sedan när det var 30 grader i sol. Vad tränade du då? Friskis har uh, gratis i skarpning. Och det var, mm. det var fantastiskt. Jag har jättemycket träningsverk nu, men vissan, alltså, det är jobbigt att träna. Jag tränar ju, jag har inte tränat på länge, så det var jättejobbigt. Jätte, och sen så, så de bara. Det är träna i sol. sol bara, uh, hur gör jag. skulle kunna tänka mig att till, till och med typ så här, aktiv typ så här, framåt, typ till inte när som kallas obviously men typ så här, så länge det är regn. Så uh, och, liksom, och det dagar det ljuvst Jag skulle kunna typ så. Här, kunna tänka mig köra utomhus. Mm. Alltså altså det, det bästa tycker jag, att träna om man ska träna utomhus är ju när det är ganska varmt och typ så här sommarregn. Mm. Det är mm. helt Amazing. Mm. För man är redan helt blöt i svett. Så det spelar ingen roll att man blir blöt. Liksom. Det är, det är bara inget problem. Salkande. Ja, asnice. Ja, men det, det är så mm. Det är kul för det. det är ju, um... Jag brukar använda träningssidan för att avverka veckans backons podcast eller i typ alla fall. Mm. Jag brukar så ett, ett pass och en podd liksom, mm. och det, och det. det brukar vara bra liksom. Det brukar vara ganska lagen. Jag brukar typ köra en timme och då blir så det hinner jag avverka ner ja, det eller, en nerdis eller whatever. det är bra. Det är Om nice. jag kunde klippa samtidigt, vore det vore fantastiskt. <laughs> jag skulle ju kunna börja göra antagligen. jag. skulle kunna bara slänga ner så filerna och sen bara försöka komma ihåg när det händer ja. eller där täcknar det. Du är den kan ha en liten lapp. jag köra. Ja. Det skulle kunna det skulle kunna spara väldigt mycket tid. Typ. Å jävlar. Du skulle ju behöva lyssna på de andra på någon annan gång. Och det är okej, men det kan jag mm. alltså, jag har ändå så bara ett jag borde träna oftare och två jag har ändå så pass mycket att lyssna på jag kan ju bara säga ja oh, då måste jag träna åtta gånger i veckan. <laughs> Och tillbaka när jag står och här: såhär, oh, so fit. Och Vad hände? Yeah. Bara, jag hade väldigt mycket hade att klippa. Jag så mycket att göra. Det är typ 17 <laughs> podd som jag har startat. Fan. <laughs> Louise hade någon nog om det här. Och inte alldeles om det här, men just det där, Men vad man har för mål när man tränar. Ja. Jag har aldrig pratat om förra veckan. typ om man, om man gillar att dricka öl den staff. Mm. Och vill kunna dricka massa öl när man vill. Ja. Då måste man röra på sig. Då måste man röra på sig. Det är det jag börjar inse också. Nu ja. när jag har liksom börjat närma mig 30 så känner jag att min kropp eh, måste röra på sig om jag vill leva så här. Okej, okay. okej, okay, fair enough. För jag har alltid haft så här: uh, the blessing of metabolism på något sätt. Och sen bara mm, Nej, nej, det funkar inte längre. Men det Lucy Case död, var när han hade någon sesta för han åkte ju på sådana komiker och andra artister åker ju på turnerar i uh, länder där USA-trupper då utan mm. så, de så här, och så kör lite en sätt för dem whatever, och liksom, tar liksom ta ett graf för att bara för de ska här, ha någonting kul och mm. gör, det, det, det, det är ganska det många som gör det faktiskt. Men han så pratar inför de här typ i militära då som är så ultra vältränade dudes och ah, tränar om så håller i, i form I, I work out to maintain this. <laughs> <laughs> <laughs> this glorious body. <laughs> Ja, jag skulle vilja ta en liten paus För att uh, kunna kolla lite batteri uh, ja. För vi har, vi gör, det här är lite läskigt Jag har inte vad vi gör det Nej, det är uh, som podd. podda i mörker Jag vill byta stuff. Anyway, vi, jag, ja. säger, jag ska lite Paus, paus. paus. Ja. Okej, okay. yeah. okay, ska vi fortsätta då mm. Mm. Ja, det, för... ja, den är låst den där Så att jag kan <laughs> fixa det Tack, ta. oj, nu Nu händer det, oj, avfärda Avfärda allt avbryt, anmäl oj. <laughs> uh, ja du skrev ju lårskav ja. vilket är någonting jag kan relatera till så mycket, många kan det ja. många kjolbärande människor kan ja, relatera till det alltså, också. Jag, jag satt liksom i ett riktigt skrivande skrevande på tunnelbanan, bara för att det är här: mm. längst upp så måste man liksom, måste sitta så jävla brett ja. på fötterna, och bara här. okej okay, nu sätter jag mig här. och så bara åh oh, det är så nice, yes för jag tror du eller ej, majoriteten av de människor har inte thigh gaps, nej och svett plus eh, friktion. Ja, men visst. Good. Good. Alltså är det så här, ja, när man står upp så det kan man liksom ställa sig lite. Men när man sitter ner, då måste mm. man ju så här. Jag mm. förstår inte folk som kan sjol utan att ha någon slags byxor. Eller, eller yeah. liksom... I don't get it. It's pain. It's pure pain. Alltså, det, det är lugnt. Tills man sitter ner för länge, för mig. Mm. Det är bara så här... Mm -mm. Aj, Nej, det är... Alltså det är lugnt tills jag behöver röra på mig. ja och jag menar, ja. Jag, jag hade ju, jag hade ju um, det, ja alltså jag spelade, senaste jag spelade live, nej det stämmer inte alls det nu jag tänker efter, men gången innan senaste, och gången innan den gången så när jag spelade live, så hade på mig Kilt. Mm. Och mm. Um, fick det lårskav? Ja, lite grann. Mm. Men uh, jag kan tänka mig också att folk med väldigt mycket häng ja. i byxorna måste också känna av Ja, där, har en spixor, här, ja jag har en byxor som jag sa, varför har jag ens på med det här? Det här, ja. är, det här är alla drawbacks. Mm. Mm. Det är, finns ingen vad är no. Och så är det fett mycket tyg som bara så snörar in sig i benen, ja det är, det är svårt att alltså. det, det är difficult. Shit. Ja. <laughs> uh. Nej, jag, jag Lårskav är, slags... liksom alltså det, det, är en av de sakerna som jag glömmer med sommaren. Jag är alltid såhär, oh my god, i sommar för jag hatar att frysa. Mm -hmm. jag, fryser, jag har otroligt låg kroppstemperatur, jag fryser det mm. jämnt. Ja, men, och sommaren är jag bara, problem. yes, det är varmt. Och sen så kommer jag ihåg, bara, just det, det finns mygg, det finns fästingar, det finns fucking allting möjligt. Och, det ska oh, yes. bara, och sen så är det svett om man bara, så. Sommaren är så. Här, det här är bra, det här, det här är ett sommar, ah. det är det jag mm. gillar. Det gärna vara varmt, de, om, om jag skulle få för mig bada, vilket händer inte jätteofta. Så så kunde gärna vara det kan fortfarande gärna typ vara så high luften ändå. Mm. Här, jag... Alltså nattbad är ju bättre än dagbad. Mm. Ja jag så highen precis så att <laughs> fortfarande jag tror jag kanske såta igen. Don't remember. Han mm. har svakat min nåder. Mm. Jag satt där mm. mm. det var ganska mm. länge sen. Den håller ju ja, den liksom mm. har, har 40 år på lager men den den ja. håller, den är ju liksom jag tror väldigt många filmer för jag försökte säga jag jag nämnde för Josan då den här. Fan, jag vill se om Jana varför varför det? Jag menar men den är bra. Hon, hon, hon är jag tror väl väldigt, väldigt många har henne så här tid för jag tycker bortvärre som att jag men den här i och sen är okej. Okay. Det är lite också här. Well, you know what happens already. Ja, kör. Sure. Fast det det är så de med som fallet med då. Men, så, ja, jag är jag sån här som gillar sig om saker. Mm, så. Alltså jag med, men jag kan tänka mig att det är så många tänker att ja. det är, varför ska vi se den igen? Mm. Det är, det är story, liksom. men, väldigt många kanske fängslar det till något typ så här. Att, alltså, den är en bra alltså det är, det är samma sak som typ så här. Uh, det är inte så jävla mycket Alltså, inte, själva hajen i sig är det mer så mycket. Det är med sig slutet av filmen mm, så mm. det, är mycket, det är bra, massor bra karaktärer, bra skådespelare. Det är väldigt välskrivet. Det är, det är välskrivet tycker jag med hajen. Att den, är, den, den gör spänning rätt. Mm. Liksom. Den är väldigt duktig på det. Och mm. vet att det liksom ja. inte, man ska inte skryta utan man ska sätta storyn i första hand liksom, och ja. känslan. Så det tycker jag är riktigt bra. Det är väl också en sån grej som mycket, <laughs> många säger, skräck i sig så och sånt idag är fel. Att det är... Man vet för tidigt i filmen vad det är som är läskigt och då slutar yeah. det exactly. vara läskigt. Precis. Och då har man sett liksom skrytgrejen mm. först. Ja, men precis. Liksom. Nu ska vi skryta med vad vi har. Spoilers för hajen då. Men, um, när man, um, det är framåt typ en bit in i... Alltså, det är ganska långt in i filmen. Du får mm. se hajen ordentligt först i mm. yeah. mm. ja, men precis För att så fort du har sett så alltså, är det mindre där. läskigt. Och för till och med när jag såg på en liten liten skärm för några veckor sedan så överlänge. Jag har sett den en massa gånger förut. Det blev ändå så wow! Det är Så stor. Man blir såhär, man blir paff. Och det är här för den håller det för Det är väl många som tror att hajen heter Jaws, det gör inte han. Nej. Så heter filmbar, high hajen heter Bruce. Varför heter high någonting någonting överhuvudtaget? Det var det roboten heter. Mm. Okej. Okay. Bruce. Ja. För den är ju mest en en robot. Mm. Det finns några undervatten scener. Jag trodde den hette Bruce i filmen också. Nej, de döper inte den. Nej, det var därför jag tyckte att det var väldigt konstigt att de hade dött hajen i filmen. Ja. <laughs> <laughs> <laughs> hey guys, det är Bruce. Det Bruce. He's he gonna he eat us. He eats everything, den Bruce guy. Men de säger aldrig Jaws heller, <laughs> tror <laughs> jag. Nej. <laughs> <laughs> <laughs> jag älskar så filmer som inte kör name dropping yes. av titeln. Det känns som en E.T. <laughs> <Exakt>. <laughs> det kan funka. Det var såhär, någon, någon tyckte att de var väldigt så här oh, huh. när jag sa det jag sa det i filmklassen då och såhär, jag har svårt för name dropping av titlar när det känns inklämt. Mm. Eh, för det gör det väldigt ofta för att man blir tagen ur friktionen när man säger yeah. titeln man bara, ah, oh, I see what you did there. Liksom. Mm. Uh, typ så who's list of that it's uh, Schindler's list. <laughs> <laughs> Exakt precis så. Alltså, det, det blir man så här jag börjar tänka på att mm. jag inte är där. Alltså, mm. det finns väl någon så här poäng ifall att det är ett, en ganska generisk titel som mm. inte är så här alltså Ja säger så skulle någon säga det det säger varför pratar om käkar eller så. det den kanske den kanske det visst sägs här men det är inte liksom det, liksom, det läggs inte så sån vikt på de råkade säga. Nej, ja, men exakt. De precis. Kanske... Som... Det är när det är en otroligt specifik titel som mm. de ska klämma in någonstans. Jag menar, men här, skulle de säga ends i ends så skulle inte jag tycka att det var så, exakt. så, att det är så här. Precis. It's about de är där. Ja. Men om det är en ganska tydlig symboliskt titel eller en så här titel som verkligen så här beskriver någonting lite subtilt och så bara klämmer in det. Nej. Nej. Och då var det någon som bara, ja ah, men då tycker du är jobbigt i Fight Club att den heter Fight Club? Jag bara, ah, missing the point. Oh, det var inte det jag menade, utan jag menar när man har lagt in det i manuset för ja, men, att man så här, vill dialogen liksom, ja. tydligt. När det känns att... som att det är gjort i, alltså, åt andra hållet. Mm. Inte när det är så här, ja ah, vi har den här repliken i. Fan, det skulle den kunna heta, precis. utan så här, Vi ska döpa filmen till det här, vi får in det i manuset mm. När det verkligen känns ja, men Sen behöver det kanske inte alltid vara så här. men har man lyckats Få det till det, då nej, mm. nej uh -uh. I don't approve Det är väl som de här, uh, jag minns inte om det är CinemaSins tror jag det är, på mm. Youtube Som alltid varje gång ja, det. den droppas Roll credits Ja. <laughs> det, uh -huh. det är roligt varje gång uh -huh. För att det är så här, ja, där sa de det. det Nej, nej Det blir så fel alltså Mm. Och det är också såhär konstigt som typ såhär <laughs> um, Men det är intressant för att typ så såhär Väldigt många um, jag, jag tänkte bara på Spielberg nu för Jaws och mm. så vidare och, uh, Första Indiana Jones filmen heter Ordet Indiana Jones är inte ens med i själva Nej, jag såg det på listan Raiders of the Lost Ark Men det är väldigt många som typ så här, För Jag hörde någon tjafs i någon podcast Om folk så om man, om man, om man uh, googlar Indiana Jones så första som kommer upp är Last Crusade och, och de, de, de diskuterar vilken är bäst av de två och sen, liksom, sen sluts ja, det andra ja det den ena jag heter ju inte ens Indiana Jones eller Raiders of the Star den heter bara Raiders of the Star. det är klart du inte får fram det om du googlar på Indiana Jones sådär, mm, då, mm, okay, mm. Men, för de säger aldrig det i den det är Nej. nice alltså, jag gillar när man har liksom ett, ett uh, franchise och bara här, mm. fast det här är en... de, de, de gör en grej om det i Family Guy när uh, Peter på bio säger saker som typ Oh, the uh, uh, first era type said, oh, "I'm wondering is what of this as good is good as it gets." So, oh, they said it And so, game, or some nasty thing or a sister thing, but in order to to to to avoid this crisis, I need to be Superman for the quest for peace. <laughs> <laughs> <laughs> oh, <beautiful. laughs> so that's why it's called that. <laughs> I see what they did there, wait. And it's like I think of the first I thought of, I don't know why, was Harry Potter Chamber of Secrets. And it's like so där finns det ju en kammare som heter Chamber of Secrets. Ah, ja. Det vore konstigt om de aldrig ja, sa men det. Då, då är det väldigt helt... men, men då så är, så här... är det så som att man använder det och säger det antagligen flera gånger. Mm. Men när det blir så här, Vi säger det en gång. Ja. Dramatisk paus. Ja, men sound cue, Och man bara nej, nej, nej. Mm. nej. No. In mm. Inte. No. Allt det jag gör i parterfilmer. De lyckas som alltså, i alla, alla. Det är väl i det är väl stort sett i alla Tre, eller, nej, Jag tror inte de någon säger det, The Prisoner of Askaban. Nej, det behövs inte. Men det är det man liksom, om man känner att ja, det de, har är alltså, de har de döpt det. efter att det är ett ställe, yeah. eller då ja, är det precis. ju helt logiskt att säga yeah. som typ fight club. Yeah, ja, men För att det är klart att de säger fight club, liksom. mm. Men är det så här. The lonely, bara. I think this guy is the lonely. That That doesn't even fit. No. come on. It's like some kind of conjuring. <laughs> <laughs> the conjuring, maybe. <laughs> <laughs> the conjuring to conjure them all. Not a conjuring, the conjuring. The <laughs> conjuring. <laughs> yeah, I'm really there. It's uh, like we're having we have paranormal activity here. Four, <laughs> <laughs> Hello, paranormal activity four. Vad är det nu? Resident Evil-spelen som är så fånet? För har du spelat några av dem? Nej men jag tycker alltid ja, svaret är alldeles för okay. rätt och du kan spela lite fyra och femma men de är inte läskiga de är action nej men nej men de har gjort det är som de actionspel action har i stort sett ja. jag tycker inte att de är ganska läskiga ok jag slår spelningen allt fyra är ganska spännande och har justa scares liksom men. det är det, det, det hon inte vill ha. Nej ja, precis. Det är Spela är inte fyran. Jag tycker att det är ganska läskigt bara i skjutspel. Jag blir så här nervös och nojig för att det mm. träffar aldrig och så blir jag så här stressad. Jag kan inte, Jag är inte bra på skjutspel. De är bra. Hörsom, det. Är som, det är som händer som hände i när jag trycker på start. Det är när är Resident Evil. Så det funkar. Det är som där man inte funkar. För jag, jag har bara spelat. För jag, jag har spelat alla vid tyvärr. Men jag hade spelat. Det var några år sedan. Och sen testar jag fyran och klickar på start och bara Resident Evil. Ja, <laughs> oh, <that's not> cool. <laughs> Jag gillar den, på japanska heter den ju biohazard. Mm. Det känns lite för Resident Evil är ett väldigt konstigt. Bofast onskan. <laughs> alltså, biohazard är så här, det så det, det finns en anledning till att det inte heter det. Jag kommer inte ihåg varför. Det var typ legal reasons. Mm. Men att då välja istället för biohazard att säga att det är ett virus, det är, som, alltså, det är så här. Mm. Det, det funkar ju. Yeah. Eh, till Resident Evil som är så här <laughs> För första spelet utspelas ju mm. i en mansion liksom. mm. Vad va är det, det de menar då så här här bronskan eller alltså, det är så jävla fuckat på titel. Det är som att man inte frågar det men man börjar tänka bara det betyder ju typ ingenting. Men det är många sådana titlar men man bara accepterar att det är så de heter ja. Det är som ett koncept Ja, det menar. det någon nämner aldrig dialogen i, i spelet. <laughs> Nej. I think this, uh, this is evil. It's almost like Resident Evil. Four. <laughs> <laughs> It's almost like this has happened four times now. Eller <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <det> typ... Det skulle vara roligt om någon sa Resident Evil, och så är det någon annan som bara... Four! Det är så en golfbana på det Four! Jag behöver inte få in three i det, Doc. Three! What? No, I don't just third I you oh, I don't know. Think up a flares now of uh, the films that they don't do so, but that would be cool if they finns <laughs> utkastor typ so här. That's <laughs> a draft of a family archetype. Oh, it's <laughs> Sophie's <laughs> choice. No, no, it's not Sophie's choice. It's not your choice. It's Sophie's choice. <laughs> This is my my choice. Sophie's choice. <laughs> uh... Ja, mm. ah, det finns så många sådana bra som man skulle kunna försöka klämma in någonstans yes. i manus där de inte har gjort det. Ja, <laughs> oh, bra. Precis <jag> <laughs> Ja, precis. man bara. Good choice. Yes. Very good choice. Alltså, good ja. choice Sophie. Yes. Yes. <laughs> I samma avsnitt, bara i Family så åker so, han ju dit för någonting och de, polisen tar honom. Och, jag vet inte vad han säger. Det är någon knarkgrej i alla fall och polisen bara. bara någonting med han typ så här. Uh, hatar såna här ah scum like you uh, polluting our streets I'm a family guy. <laughs> <All> <laughs> he said it. He said it. <laughs> nice. Mm. Jag kan säga det sista ordet vi hade var öl och det känner jag är yeah, yeah. Ja ja. känns inte som att öl Men det är också, finns ju liksom. ja, men det var det, det var en kompis kapis som skrev det och kom, la till en kommentar. Detta gäller även höst vår också och även vinter. <laughs> jag bara ah oh. Alla rätt. Alla rätt på den. Men en sak som jag tänkte på angående det sommar och alkohol mm. var att det är, mycket, det är mycket mer accepterat att vara full i flera dagar och sådär. Ha, ha en mindre kontrollerad inställning till sitt alkoholintag. Jag tror att det har, hänger ihop med semestertider och sådär. Mm -hmm. Men jag har hört två gånger på tunnelbanan så här: folk som verkligen. Så här diskutera eller så här pratar om det. Att man mm. säger ah, men jag har varit full fem dagar. Det alltså så här: Vuxna människor som antagligen jobbar på ställen och shit, mm. som ser helt som man, så här, Just det, den här grejen är liksom någon slags här, frihetskänsla i Sverige. Som är så här: Åh oh my god, jag, jag fick vara full varje kväll fem <laughs> dagar. Yeah. Typ. Alltså att man känner att nu är jag, nu är jag ledig. Sorry. Det, det, det är så det är. Det är, vä väldigt så här, det är nästan konstigt i Sverige att inte vara full när man är ledig. Det mm. är lite weird. Mm. Det är de drar fram finspriten liksom yeah. om kör. Eller vilken sprit som helst. Ja, i full mm. Alkoholen, eller, ja. helt enkelt. Alla brusningsmedel möjliga helst. Gärna, gärna in, i en public setting. Ja, mycket parker. Mycket parker, Jag, parker. Jag gillar det. Jag gillar det. Jag kör inte parkhäng för att jag, jag det är pollengrej och sen ah. ja, jag, jag, jag Jag är en bara snubbig. Jag gillar inte massa jävla... Det är borderline så jag tycker det här är kul. Nej, ska <laughs> Jag tycker om parkhäng till en viss del. I och med att jag har nojig för insekter så är det så här... Mm. Men det är lite det också. Kliar, mm. är... är... jag snyser hela tiden. Ja, Eller kan inte vara så lätt att ha pollenallergi? jag har också allergisk liksom, mot det är gräs. It sucks. Men det är typ... Ja. Men jag gillar, jag det gillar, gillar det. Jag gillar att sitta lite på Skinnaverks... Herregud. Jag har haft svårt prat hela dagen. Skinnaviksparken. <laughs> eh, och bara mm. titta ut över Stockholm och dricka vin och ja. grilla en gångs grill och bara alltså, Jag älskar det. Det liksom. där grejen för att jag gillar parkhäng som är planerade. Ja, ah, ah, man det vet måste man vara det. Bara, är som min sin filt och man har ah. lite mat och har lite dricka. Det här när man bara säger, ska vi gå och sätta oss i en park? Mm. Man bara, ja, vad ska jag, ska jag sitta bara på? Jag vill ha en filt. Jag är ju så här medeltidshängare på grund av mitt jobb så att jag är så här och då har man ju yllekläder på sig som är gjorda för att kunna sitta exakt mm. var som helst så det är mm. bara så här jag sätter mig här. Så ja, men det är, det är, jag, är jag, jag har man... det inne i mig att man yeah. kan göra så och det är väldigt sällan jag har kläder på mig som man inte kan sätta sig Även om jag har det så sätter jag mig för jag har aldrig vitt på mig. Mm. En gång hade jag, eller jag har en jag fick av min mamma en beige trenchcoat. jag har alltid velat ha en beige mm. så jag var här oh my god jag har en. så, jag så bara, skulle jag gå in på tunnelbanan och bara kan man sätta sig ner på en stol i en <laughs> Hur länge sedan var jag hade liksom någonting, ljust. någonting ljust på underkroppen som gjorde att jag inte kunde ja. sätta mig var som helst det var typ när jag var 13. Jag, jag vet inte har, typ. har vitmönstrade mönstrade klänningar och då är det här, men det är mönster på det är såhär, mm, exakt. Hända, så skulle det hända alltså jag kan inte hantera när det är så här: det kommer synas som det är en fläck här för mm, mm, att jag måste kunna säga, ah, ja jag ser med här det blir ja. nice. Ja. Typ. Jag vet inte, jag lever så. så att jag... Det är också en sån här grej att parkera spontant. Säg att du går runt i mm. och bara här, jag vill inte Det blir bara krångligt för mm. att Jag är så här, jag sitter skräddare mm. och det är uh, Jag brukar köra skräddare Och så lägger jag jackan över yeah. Men jag brukar inte ha jacka på sommaren Det är en nice att problem Jag har alltid jacka med mig Även har, om det är, Och du äger jackan du har uh, med Jag jackan. kom på att det var lite fel Jackbärare tänkte jag kanske. Jag har knappt ens jacka på mig på höst och vår liksom, för att det är, nice. I am a warm person och Jag är svar och Hot stuff. Alltså jag fryser jämt. <laughs> <laughs> um, jag sa inget. Jag vet inte äh, Jag brukar alltid, för jag, jag märker att det är någon grej jag gör. Om jag skulle bara gå ut hemifrån det är weird att göra en hoodie med mig idag, alltså, För Jag brukar inte ha det även hur varmt den jag har med mig en sån. För, för, för typ så här i, ibland så har jag på mig den även när det är väldigt varmt så tar jag av mig den och så blir det sval igen. Och då märker jag en märkbar. Wow, vad temperaturen sjönk. Mm. Det är något sånt. Jag är, jag är lite weird. så Jag vill inte bli varm från första början. Jag tror att det är min grej. Ja. Jag går hellre mm. och fryser än att jag är varm. Well, if, om, du, om, du, om du fryser så kan du alltid ta på mer ja, men Det är det som är grej. Det, det finns, det det såhär... finns, det, det finns liksom en gräns vad du kan göra lagligt. har verkligen. jag fryser så mycket så är det så här, Ibland, det, det värsta jag vet är när, inte jag, när jag inte kan bli varmare. När det är så här, det går inte. Det som... Alltså, sjukt tråkig info, men i alla fall när jag så här, det bodde i ett gammalt hus på internatet jag bodde i förra året. Eh, så att, och det var en jättekall eller det var skåne vinter det bara blåser så in i helvetet och det var svinkallt. Mm. Så att jag sov i eh, pyjamas, morgonrock, täcke och två filtar. Och jag frös ändå. Eh, så att jag var så här vad gör man? Och så när jag duschade så stod jag i duschen i 40 minuter och bara okej, okay, men nu är jag varm. Gick ur duschen och bara Nej, och bara ställer där igen och bara jag, kan, jag får stå här Jag blir inte varm varmare som händer typ. Helt fucked up. Men jag, jag kan, tror att ja, en av de bästa jag. grejerna som jag vet Är när jag har så här, på, på, typ, på sommaren när man har gått hemifrån Med mindre kläder och bara så här, mm. ah, men Nu är det lite kyligt nu är det kväll Och så inser jag att jag har med mig en tröja mm. Och kan sätter på med den och bara bli lagom varm igen Och jag bara, ah, det här är så fucking briljant Jag, jag bara, har motsatt, jag är så här Uh, jag brukar inte, jag är en sån som jag vill inte visa mina armar. Jag tycker att det, jag vill inte gå med bara armar. Liksom. Så för mig är det så att jag måste ha den här jävla koftan på mig, fast jag håller på och smälter. Mm. Så att smälta. Så jag är bara sommar inte är min grej. Jag, är inte jag, kan också bli, jag har alltid en invaningsfas på det här, när man helt plötsligt måste gå och visa upp, alltså visa delar av kroppen. Mm -hmm. så om oh jag har inte sett mina ben på typ så här åtta månader. Jag, hur, vad, vad är det här? Mm. Yes. Ska de här det här ser ju konstigt ut. Det Största problemet är att de här är nästan genomskinliga. Ah, ja, absolut. Jag bländar på ja, ja, ja. när jag går i solen. Alltså, det, är det är verkligen som... oj, oj, oj. Typ förra året började jag gå med bara underben. Liksom, och det var så här, det här Kom inte i närheten. För att, kör inte bil i närheten av mig. För ni kommer blända. Så, så. Nej, jag, var nere och jag fick leverans av en, en säng då. Nej men det var inte motordörr ändå. Det var innan när jag var ute med Spike så får jag inte så jag, jag hade ingen hatt på mig jag bara vaknade sig ur på Försökte. Och, och sen när jag står jag ska in i porten då och så tittar jag i. man dör att man ser det reflekteras lite i hela glaset utan man ser sig väl. Jag bara så, jag, jag såg så här bara så här men jag såg mig bara så här formen då och sen en jävligt så här lenser shine Eva. Typ kula. blårkula <laughs> som är lite mer typ That's my head. <laughs> jag hade väl att jag har en jättesköns grej jag har i på huvudet när jag, jag rakat precis som jag säger jätte men jag måste typ så det brukar göra nu att jag låter den jag, jag, det är någon sån där efter bara också då har man på sig det så känns det bättre bara det, det, det ja det är bara nej, det, det, det, det, det är nice mm -hmm. good stuff. Um, men jag jag har börjat jag måste ha något mer efteråt typ, innan jag går. Jag brukar köra brukar köra det här. först en ganska bra bit innan jag åker och sen tar jag ord kräm eller smör med för att annars är jag, den den den, den jalla var shaving balm skiten. Alltså det är i stort sett så här Jag skulle kunna putsa det här bara som ser, så. Så, så, så kan jag liksom så här, Jag kan stå borta vid en Jag kan gå och ställa mig vid en kust Och agera fyra när jag fick lampan Jag tänker på det Jag kan göra mina ben också Ja, jag också Jag tycker att det är nice att vara, Eller jag, så här, jag, har, jag tycker inte att Någonting är finare än det andra Det är nej, så jävligt nej. nice Med folk som är Jättesolbrända Eller mörk Eller whatever liksom. mm. Så att jag har liksom ingen så här, jag tycker inte att det är snyggt Eller fult Men jag kan bli så här. Alltså det, det kan alltså på riktigt bli effekten ja, ja. När Jag tittar på mina vader och bara Åh det är så ljust yes. så bara, mina ögon, Mitt problem åh. är mer så att Jag blir mörkare om så här underarmarna mm. Och det här med att inte matcha Exakt, det Exakt, jag vet man ser ut som en panda ja, man Det bara, så här, det här man, är inte samma nej. person Jag har ju liksom yllklänning Från halsen till fötterna yeah. Större delen av den är jag utomhus Liksom på sommaren för att det är så här, nu ska, nu, Vi har gig utomhus yeah. och då måste man stå i solen Även om man inte vill för där scenen är där mm. Och då har, jag liksom, då har jag alltid uppkavlade ärmar så att mina underarmar är liksom alltid typ svarta om man jämför med mina så här helt vita överarmar. Det så så ska jag se ut så här. Och det är inte så här på halva överarmen. Då har du så Antingen det jämna ut så här: det Precis. Och då ser man dum ut i tre veckor. Vad sa du? Har en handduk överundra <laughs> ja, men då sätter jag bara. Precis. Jag försöker sola resten. Jag vet, inte vad var väl på med. Eller så får man säga, ah, ja men då får jag väl fortsätta grund i ja, i långärm. Precis. <laughs> så här, får jag säga skita i det. Jag, jag har klassiska hårdrökar brännande liksom mm. T-shirt bränna liksom. Ja ja. Taxibränna. Precis. Så nice. Hur <laughs> många? Nä, bombbränna. Så har du taxibränna. Taxibränna för att de alltid har armen utanför. Ah, ena armen. Helt <laughs> sjukt. Men alltså, grejen är så här. Uh, att vara lite blekare gör att uh, det är bättre för tatueringar. Det att de syns mm. bättre. Mm. Det är nice. Uh, jag har lite mitt emellan. Jag har ingenting att jämföra med mig själv. Jag har inte jag hade varit mm. något annat. Jag Nej. vet inte hur det är. Vara, <laughs> något men alltså, en av de, men, tatueringar, en av de absolut snyggaste grejerna jag vet är Svarta tatueringar på mörkare hy. Alltså mm. det är så jävla snyggt. Det gillar också vita tatueringar på mörkare hy. Oh, det är oh my God. så sjukt snyggt. Det är helt, alltså det är, det är alltså, så Alltså kontrasterna vackert, blir verkligen alltså. så. Här, ja. Men bara så här, y för, att, för att man liksom, det blir som ett mönster ofta. Så man är <laughs> såhär... Ja, uh, uh, uh. ah, det är beautiful. Nej, jag tänkte... Alltså hade det här varit en videonspelning... <laughs> If looks could kill... Erik skulle vara död. Mm. <laughs> oh yes. Jag förvånade, det var väldigt lite. Det var ingen sådant här musik eller festival. Nej, Nej det var också lite förvånade över. Det var mycket mm. så här: mat och sol. typ Men jag kanske, det kanske är ju så här de första varma veckan och Folk har inte riktigt kommit in. Det Nej, mer så här, ja, men så här, just, alla är helt chockade gästa, över att det liksom. faktiskt blev. Gud, vilken fruktansvärt i mm. det var. Alltså. Nej, juni heter det. Ja, just det, alltså, det har varit min typ av sommar hittills. Nu ja. är jag säga, åh. Kruv. Kunde det inte bara fortsätta vara lite halvmolnigt om regnigt. Min favorit typ, vecka på hela året är typ, precis den här veckan. I, typ, såhär, det heter Indian Summer på engelska och det är liksom mellan sommar och höst. Mm. Typ såhär mitten av maj. Nej, ja! Höst. Jag tror du menar vår och sommar, ja. Ja, men det jag håller sommar. helt med. Det är helt <laughs> med. Förlåt, det var lite. Till och inte du. väldigt fel där. Men jag gillar båda dem. Jag gillar övergångs, sen, övergångarna från sen, och till sommar. Såhär, sen vår och uh, sensommar okay. är mm. pretty good. Ja, det är riktigt. bra. För då har inte de här fucking jävla flyg -grejerna <laughs> kommit. Det ser typ såhär, sista veckan i maj är typ mm, om det är jag, bra då Jag tycker det. om så typ början av alltså slutet av april, början av maj för då är så du att Det är precis så att man kan ta på sig tunna jackor. Mm. Du kan fortfarande ha en halsduk om du vill och mm. det är grus. Om man uppskattar att solen värmer som mm. aldrig någonsin Precis. annars för att det var så här. Jag har inte ja. känt den här värmen på hundra år, år minst. Liksom. Men jag, jag tror att min absoluta favorit är typ slutet av augusti början på september. Mm. Det är. Men det är typ så här nice. tillbaka till skolan väder ja. när du börjar liksom du går upp tidigt på morgonen och det är. Såhär, det är lite så här crisp ute. Ja, det har inte exakt. blivit kallt än men okej. Okay, vi, vi kanske ska prata om värdet. Vi <laughs> sitter och klar på vädret <laughs> som att det är så Men oh, vi är så påverkade av det här landet, för ja. det är så opolitligt. Jag såg någon video här om där det var typ så här: Det här kommer gilla och det här kommer inte delas alltså med Sverige. De bara, alltså Kom hit i juni, juli, augusti. Det är jättefint, det är mm. underbart kom inte hit en annars annan var, gång. Inte bara, var inte sucks. här var inte här. Jag vill ju flytta härifrån bara för att här, jag kunde vara här på sommaren och sen bara säga resten av året bara faktiskt shit. Alltså, jag, alltid jag är kall jag, orkar inte det. jag det vill ha en Nya Zeeland ja. för det blir aldrig för varmt och det blir aldrig för kallt. Mm. Det är bara så här, det, det är perfekt, perfekt. väder konstant. Ja. Det är så här höst, höstväder mm. vilket är perfekt. Ja, det är nice. För inte sen höst när det är så här mörkt hela Men bara lite lagom. Lite lagom. Mm. Mm. Så och då är så svedish. det lite lagom väder. Ja, lite, lite det lite lagom, lagom så man inte svettas och man inte fryser. Och, liksom. Man kan ha en liten jacka ja. om man vill. Ja, har officiellt pratat om vädret. Men det är det, det, väder, <laughs> typ. det, det skulle, jag alltid tänker All Jag skulle vilja kunna säga väderpodden. Om jag kunde typ säga um, för det, det var en ä, enda grejen jag har så av, lite avvis på när jag kollade Buffy och såna här saker med vampyrer då, som inte har en kroppstemperatur bara, så mm. det verkar mm. rätt nice. är, det typ, är, typ, såhär, är yes. nice. Det är verkligen jävligt nice. Ja, alla de här Vampire the masquerade man måste såhär, gå ut och här: Just det, jag måste spendera lite blod för att det ska komma unga ur min mun för att det är kallt Annars blir det jävligt fucked upp <laughs> att jag går runt och bara Det är väldigt tydligt att det inte andas just nu God damn it. Ja. Bara så här måste jag titta på andra och bara Okej, okay, det är så pass kallt Let's do it <laughs> oh God. Jag, jag hade trivs, bara, bara för den grejen hade jag trivs, som fan med att vara anded mm. på något sätt och bara säga: Jag behöver inte bry mig om att jag fryser. Igen. Det är bara så här: Du kommer aldrig bli anfodd igen. <laughs> det är också så här: Fifa, vad skönt! Och såhär, såhär, komma in i ett möte och bara. <laughs> <laughs> <laughs> <Jag> ser, <laughs> ser det ser du Det inte gå på möten med folk som inte är uppe på natten. Well, whatever Jag hade kunnat uppröra det totalt. <laughs> jag menar, jag, kan, jag, jag ändå är ändå alltid bara möten när solen har gått <laughs> I buffé och allt, när vi tar den världen då. Mm. De verkar ändå kunna typ så här: Sewage. Du kan göra runt inte Nej, nej inte sewage. Vad <stall> heter det Sewers. Ja. Lägger det under Swedge. Nej, men så så de ju typ så han bor så så länge du inte typ, bara ställer dig i i solhuset mm. direkt yeah. så är det ingen problem. Ja, mm. precis. Det vampyrerna ska det som att på dagarna så är vampyrer liksom helt ur balans man mm. säger det går att få upp en och de kan inte ställa sig solen natfjäril som man har väckt. Exakt precis så bara så här det kanske gör något för att du är helt så här du är typ död tror mm. liksom, yeah. på dagen är du död och sen så i, i trubbel är det väl att de där måste de sova annars så dör de. Mm. Men de kan ju vara vakna under längre ett alltså du de kan ju vara lite, vakna, men det är lite såhär, de blir ju liksom uttomda på energi. Ja, de det inte bra. De det är inte det mår det bra det. Men det är väl lite som att liksom dygna i flera dagar man Ja. Så, ja men det, jag det är, jag är som ska istället för människor det var ju samma. <laughs> som jag som brukar säga eh, när jag ska säga eh, vuxna och barn så säger jag barn och människor <laughs> då känner jag oj när luckas well, You have a point. <laughs> Jag tycker att jag har en poäng där. <laughs> barn har inte blivit människor än de Nej, här, det jag håller med. Men jag Meryl säger utan att tänka då vad säger jag vad säger jag nu så bara, <laughs> Det är oh. ja. awesome barn kan Förutom tycker Om de är awesome barn då är det okej. Okay. <laughs> Jag tycker om mm. barn så länge i, i, i tillräckligt stora doser. Jag tycker upp, exakt så också och barn tillräckligt stora i... doser. Mm. När man snart dem i... i när en... menar du så för det brukar du säga för minda att det inte blir för mycket istället för en del om det inte blir för lite. <här> ja men det är så här, alltså om man är med barn en halvtimme då får man inte hinner man inte komma till det mysiga, godsejare, fina liksom hänga med barn för att, ah, ja, ja. typ mina brorsöner. Ja, de kan det. vara crazy kids för att sådana i barn liksom. mm. men de är också så här: när de väl har lugnat sig, när man har varit där en sund och de har vant sig vid den, så blir det mer så här: det blir kul och det blir viktigt, mm. så här. Ja jag fattar precis faktiskt det är helt rätt, mm. och sen är jag barn i liksom, som är fler, om de är fler än tre samtidigt så går jag därifrån Jag, är bara så här, jag tycker nästan att det är skönare för då är det så här. jag behöver inte underhålla er nu, ni kan underhålla varandra Jag blir så stressad av att de är i min vicinity liksom, mm. bara så här, och låter och är Du är väldigt inte väldigt mycket Nej. Nej, jag var barnvakt. Men det var liksom ett barn. Ja. Hur gick det? Det gick ganska bra i och för sig. För att jag var barnvakt från att han gick och la sig. Till att mamma kom hem. Och så så det var, var, på du var husvakt Jag var husvakt. Jag tittade på tv och åt godis. Liksom. Så att jag var det bra det är, är väldigt mysigt att vara, att vara barnvakt. För det är så här. jag i alla fall är mest barnvakt också så här, på kvällen. Från det att de typ äter middag tills det att de går och lägger sig. Och mm. det är så här, prime primetime för att de är fortfarande ganska pigga och glada en stund. Sen blir de trötta och då får man så här. Då ska man gosa liksom. Ja men precis. Mm. Kolla på TV eller någonting där. Ja, men då måste nice. man lägga dem. Alltså en av de bästa grejen så här med, med barn. Prata om barn. Fett konstigt. Allvar. Ja jag är väldigt barn. Ja det här är väldigt coolt. Allt vi pratar om det alltså, så här. Allt tiden du och mig jag kommer att <laughs> disrupta hela pratar om väder Vädret barn, barn. Inte, aldrig pratar oh, om jag barn. Jag känner mig som den vanligaste svensson <laughs> människan i världen. Nej, äh, du har en Doctor who det, okay. mm. det är Jag funderar bara på om jag skulle om typ, inte jag för jag äh, men om man skulle hitta någon så, <skratt> finns det händer det, det kommer duches till medeltidsveckan som cosplayer typ tidsdjur <skratt> <skratt> Antagligen jag umgås inte med Gemene man. Nej, <skratt> jag bara umgås med mina kollegor och <skratt> I'm not around the peasants Ursäkta Alltså, jag fick en jättebra idé här i andra dagarna. Som jag funderar på, på att göra där, men jag vet att jag skulle få så mycket skit. Jag jag bara skaffa Tinderkonto där när man typ, klickar fram mitt, min profil så, så håller jag upp. Det, man ser inte att men jag håller upp en lapp med massa spoilers, till massa <laughs> saker. Oh <laughs> my god, <laughs> brilliant! That's hilarious! Gud, det skulle gå viral på två sekunder om du uh -huh, gjorde det. So om man oh, gör Gud, om man det, det, och det och sen <laughs> syns bara tröjan då och. Ja, ah, det är ju mycket bra att dra All uppmärksamhet är bra. Även om det är Amazon. Men någon sa att du är det. varför ska jag göra det? Citerar jag Michael bara, Some men just want to watch the world burn. <laughs> <laughs> ditt ditt äh, konto kan heta Flame Shield app. <laughs> det är ber att du måste nog ha skaffat en enskilt Facebook-konto. Är Tinder kopplat till Facebook? Allting är kopplat till Facebook. Finns det inga annat att säga ligga upp? Ligga upp? Vad Tinder är det stora? Grinder. Grinder som Grindr. är typ så här. Raper. Rapist.com I'll take the rapist for 300. Det är Slabby Anyway, fuck Vi ska inte dra en film i Kremt. Vi ska se filmen stå, nästa vecka. Ja. Yeah. Jag kan inte köra filmen efter vi har sett en massa andra filmer. Det kan är göra. om oh man <laughs> god. Jag och Erik ska gå och göra Jurassic World och uh, Genesisen så att det ska vi göra. Ooh, samma dag. Cool. Jag har aldrig sett två bio. Jo, det har jag. Jag var fin försvorare. Never mind, jag <laughs> många gånger. Det var inget. Men i alla fall uh, två så här storfilmer har jag nog aldrig sett ett Ja, det, det, de är lite olika. <laughs> ja, de är väldigt olika. Här, här, de, de handlar om olika saker och förmedlar olika budskap. De förmedlar olika budskap, <laughs> innehåller olika tolkningar. <laughs> Det är ju, um, ja men jag alltså, det måste jag får fram också vill kunna prata om det lite mer med det i podden men uh, Terminator Genesis uh, uh, är jag, jag blev så lycklig över det och sålla på den filmen alltså, jag tycker jättemycket om Terminator filmerna. Ja, ja. Jag tyckte om uh, den har inte fått igång med ja, Salvation Ja, Alltså Genesis jag jag, gillade jag, den. jag vet inte. Jag är så jävla lättchap. Jag gillade nya RoboCop. Jag är så här folk bara det här, det här är inte bra jag bara Jo, för så, för, för så igen, jag tror folk måste säga vad tänker: Om den Robocop som kom när Jolkineman, om den, om den kom när den gamla kom skulle man tycka om den också. Det handlar exakt. mest om att man inte får tycka om den för är ny. Ja, men exakt. Och det, jag, jag har ju inte det som över överhuvudtaget. Jag, jag, jag har aldrig varit bra på det där med att säga jag gillar det gamla. Jag säger gillar det gamla och det nya. Mm. Eh, för att jag gillar när folk gör saker. Jag tycker om, alltså det är som att folk. Ett, det, det har dött ut lite, men den, när folk var så skitsur över Remix. Alltså, det är ingen ny grej. Nej no. Ja, titta på så. gamla filmer, det finns typ hur många som helst av typ alla filmer 70, 47 Frankenstein ja. House of till alltså det är samma grej men olika skådespelare ja. olika regissörer olika takes, det är som att berätta historier för varandra och så är det en ny berättare jag tycker det, finns det är ju, nice det finns ju någon så här. jag minns inte vad det är nu så kommer jag inte att försöka men Uh, det var någon så här, jag, jag tror det är Actors Studio uh, perhaps, eller någon sån där som, liksom, som påstår det finns bara egentligen typ tre olika sorters berättelser du kan berätta. Och jag minns inte vad de är, men Ja, det är, liksom, det är väl lite det. Så det alltså, mm. typ så, du kan nog förenkla alla stories mm. till ganska ja, men Det är, som såhär, yeah. du är bara en tydlig Jesus-story. Men man bara, men gud, jag, det, det har antagligen berättats sedan innan Jesus. Yes. Det, är liksom, det var inte han som var först med att komma som en frälsare i en, i en bok. Liksom. Mm. Kom igen. Det, alltså, det blir så himla töntigt tycker jag när man säger det finns inget nytt att berätta om. Jo, för varenda person som berättar samma i någon story igen mm. gör det på sitt sätt. Ja. så ja. finns det en massa remakes som är dåliga remakes, ja, ja. men det är Konceptet. Remake tycker jag är nice. Det enda som jag inte gillar med Remakes. Det är de som är så här. Alltså, det är bara. Jag vill göra den här filmen fast med bättre teknologi. Då är mm. så här, men då finns. Ja, men när man inte bidrar bara, med någonting annat. Nå, ja. Alltså, ja. Ja. Ja. Jag, jag, jag kan dig jag, jag kan, jag, jag kan på ett sätt. Um, samtidigt så är det liksom så att uh, om du hoppar. Om du kikar på liksom vis. Um, Ja, det var ingen som försökte göra en Iron Man-cheför men det hade inte gått förrän nu. Så om de hade gjort det hade varit helt befogat att mm. göra remake nu, för nu mm. kan de göra det på ett snyggt mm. sätt. Men jag så då skulle jag ändå vilja att de tillförde någonting annat till story. Ja, ja, ja, sure. men jag tror att ofta, ofta är det ju så att man, många äh, förkastar filmer för att de bara oh, men de vill bara göra en massa ny Eller så kanske du fokuserar väldigt mycket på det och bortser från allting annat som faktiskt är en retelling, mm. liksom. Ja, jag, inte, jag jag vet det. Jag har absolut ingenting emot konceptet. Jag är också lite såhär, om jag är fan av en story. Mm. Då klarar det, att det är det se som Men det är som att, att läsa en, en bok som är... och eller ja, just... så hör en historia hör den berättad av flera olika människor. Ja. Det är ju skitkul. Det är, liksom. Men det är inte så här med typ, såhär, folk som typ så typ, för jag skrev väl typ åh, jag, jag hade någon grej för det var väl i, när de annonserade nya ghostbusters som kommer i um, nästa år. Och det skulle vara säga då? Mm. Och folk var säger alla my childhood och så vidare jag bara hur kan någonting som inte ens kommit där förstöra någonting som händer med 20 år sedan? <laughs> för att folk är konstiga alltså yeah. jag måste bara tillägga det är också så här konstigt att, att film är så stigmatiserat som en men mm. så här har ni kollat på teatern någon gång i, <laughs> i er liv det alltså det Folk sätter upp samma, samma saker yeah. det, det, det, det, det, hallå hur kan, hur kan folk vara så jävla emot remakes i film när man gör samma teateruppsättningar konstant jag fattar inte hur jag vill bara, bara påbeka att uh, Jeff Buckley skrev inte låten heller yes. Men jag tänker också att det kanske är så att film kan det ändå så ändå här: du kan se filmen originalfilmen hur många gånger som helst och du kan inte se mm, absolut, absolut, Det kanske är en sån grej Det är inte som att vi inte har hört de här historierna förut Exakt Nej, jag, jag håller inte Jag tycker att det är en jättekonstig hang-up är... Ingen av de filmerna vi ska se det är Tuesday Remakes Nej nej, nej Det, nej. det är för bara. Precis. Eh, uh, man man man kan ju säga deep side Genesis som är att de har re-launch om någonting. Ah, fast absolut. de gör de gör sånt som gör sånt de, men det det är ju cool, kan vi prata om nästa fot. Redcon är, är också en jävligt äh, spännande som But, Evil Dead 2 i universum ja. liksom. Ja just det. Och jag det ser, är ju Nej, cool. det är kanske för läskigt till mig. Mm. Jag tycker om jag tycker jag om greckfilmer mer än så kallar på dem själv. Nej, det tror jag inte. Yes. Det är vilken kallar de? Vet inte. Um, alltså de ja men det som begynnelse det det Genesis handlar om i stort sett är ju att ju det tidsresyn så, så är det liksom att det är någonting som ändras gör, så att det som ändrar allt som händer från första filmen framåt förändras lite grann mm. Jag hoppas att jag jag jag jag, jag, jag, koll, jag kollade på den och sen har jag kollat på alla andra Alltså de, de jag vill inte alla, alla andra men vad ja, den håller den är riktigt bra tycker jag så att, mm. väl, tvåan kommer alltid vara bäst men. Mm. Tvåan ska vi se där är mer på topp femte listan Yes, jag kommer se på den efter och tvåan. Nice. At some point. Mm. Jag har inte bestämt vilken ordning jag ska tala till. Jag har sett Jurassic Park nu, så den kan ni förvänta er på sajten. Ja, vad det? Gud, var kul! Det blir roligt. Um. Ja, det måste bli så länge så jag som nästa måste... Antonio-artikel snart. Jag. <laughs> uh, det är en väldigt lång break här. Jag tänkte skriva en känslosam artikel om dinosaurier-roboter i söndags, men sen kom jag hem så sent så jag skete det. <laughs> Uh, ska vi avrunda här bara för att nu sitter ah. vi bara och så här, det här kan vi bara ta efter oss. Ja. <laughs> men det är nice. Så blev lite nörderi där ändå. Ja, för det var väldigt onördigt rätta ja. typ, så. Ja, oh, fan väder <laughs> det är så typ sol och bara så <laughs> <t> staff. <laughs> ja, nej men vi sitter ju och så här, sommar. Blev det, då, med orden vi fick så blev det ändå så här. Ja, det är inte så här som att sommar är speciellt nördigt. Det är inte någon som bara åh, utan bara så här, åh, det är varmt. Det finns ja. mygg. Alltså det blev ändå så här mm. random ord. Väldigt allmänt. Mm. Ja. men det kan vara kul. Precis, jag tycker att eh, det här avsnittet kan ni ta nutidsorientering. Ja, stund och sånt eller bara Ja. Som hej hej, som Antagligen kan det heta det. Ja. Eller vad? alla Ja? Det var det, det var ändå trevligt. Jag är det tack på att det var migga på min ja, ah. flaska. Ah, ah. Det är det som är det, är det. när man fick det så. Det är frågan jä... <tripp> är det är en kompis som kan göra en väldigt bra hon inte här just nu obviously. Hon sitter i ett hörn och bara väntar på. Hon här nu. Oh, and just so you know, he's right here. Hon som eh ett par barn som du har träffat på 15. år. we have a surprise She's here <it's> as ah, <laughs> Exakt. It's not a surprise. Um, Okej. Okay. Well, ja. Okay. Go for it. Yeah, Treat me.